Rákosi Viktor: A csatatéren. Tavasszal, mikor a főváros lármájával már torkig vagyok, el szoktam menni csöndes vidékekre. Tézegetem a barna földből ütögető friss zöldet, hallgatom a meleget köszöntő pacsírta első dalát. Ilyen utazásaim alkalmával leginkább a csatatereket szoktam fölkeresni. S miközben a tavaszi szél lassú zümmögéssel borzolgatja a bársonyos fűszálakat, én, mint egy a halottakkal beszélgetek, akik ott vérzettek el, s többnyire ott is Piski Piskihíd, vízakna, szeben, isaszeg, vác, seges viráztott a mezőit, már régen bejártam. Álltam azon a helyen, ahol a Waterloo-i gárda utolsó emberig elesett. S megnéztem a danceri házat, ahol első Vilmos fogadta a szedani kapitulánst, harmadik Napoleont. Itthon teljes illúzióval kószáltam a csatatereken. <gül> Egyedül. Alig találtam valakit, aki útba tudna igazítani de már waterloo ipar iparszerűleg kezelik az élelmes emberek, és az iroda ellát tetszés szerinti angol, francia vagy német vezetővel, aki a turista nemzetisége szerint az angol, a német vagy francia vitéssége dícséri. Há, persze, itt nagy európai érdekek, dinasztiák és bőrzei spekulációk sorsa dölt el. Itthon csak egy nemzet életéről van szó. A minap eszembe jutott a Szoldoki csata évfordulója, és elhatároztam, hogy ezt a magam módja szerint megünneplem. Kimentem Szoldokra. Kerekes Géza barátom kellemes meglepetésbe részesített. Tudta, hogy a csatatér hallgat. Azért összeszedte az abból a korból még élő öreg embereket, akik megszólaltassák. Kerekes lakásán vártak az öregek, 50 év előtt ifjú szolnoki lakósok. Sokáig elbeszélgettem velük, és amikor beszélgettünk, a csatatéren állottunk mert az 1849. március 5 i ütközetben szolnok minden utcájában, minden házában verekedtek. De már a csata előtt sokszor nyugtalanították a huszárok a szolnokon álló németeket. Egy februári napon egy század huszár jelent meg a Tiszán keresztül egyenesen a városba vezető hídon. – H? Ki mer átmenni? kérdéja a tiszt. Kettő jelentkezett. Cifra szűr volt rajtuk, úgy mond az öreg. Széles kardjukat villogtatva jöttek át. A híd innen felén állt egy szakasz vasas német. A két huszár úgy lóbálta a kardját, hogy szinte a földön köszörülődött írtóztató ordítással neki a vasesoknak. Egy perc alatt szét voltak zavarva, futottak. Amire a bajtársak átrobogtak a hídon, már nem volt ott ellenség. Azám, de az egyik huszárnak baja történt. A kaszabolásnál levágták az orrát, úgy, hogy csak egy vékony bőr tartotta. Oda lovagol a kocsba elé, amely most is ugyanúgy ott áll a hídfőnél, s harsány hangon lekiállt. – Hé, kocsmáros, búj elő! A kocsmáros megjelent. – Hoz ki ide tűt és szérdát. A kocsmáros hozott. A huszár leugrott a lóról, s oda tartotta a véres ábrázatát. – most pedig várd oda az orromat a képemhez. Jaj, huszár úr, nem melem. hát ne félj bolond, ha én nem félek. De bizony, én jobban félek, mint a huszár úr, hogy én az eleve húsát bögtössem, A huszár cifrát káromkodott. Ekkor élt oda a társa. Leugrik a lóról, szól. kocsmáros fogja ken a lovakat, majd én odavárom. Azzal fogja a tűt és szérnát, és jó goromba öltésekkel odavárja az orrhegyét a tövihez. A paciens meg sem szisszent. Mikor a huszár az utolsó öltés megcsinálta, Gombot kötött a cérna végire, és elégedett képpel nézte a munkáját. <gül> – Na fajtás, különben a regemen szabó se varhatta volna meg! – orvos nem is mondott. – Hát csak török szemmiklósig tartson. Ezzel a két huszár fölbattant a lóra, glédába állt, és a század visszament a hídon. Utasításuk csak az lehetett, hogy nyugtalanítsák a németet, és vágjanak le egy párat közöllük. Na, ezt meg is tették emberül. A magyarok vesztesége semmi sem volt. Egy félig levágó torrón kívül. A német pénztár elfoglalását is ketten látták az öregek közül. Nyolc vasas kísérte a pénztár kocsit a híd felé. Ekkor az egyik utcán három huszár került eléjük. Az egyik észreveszi, hogy a német lovasok mit akarnak megbenteni. Azt indítványozza, hogy vágjanak neki, csak hogy föltartóztassák, aztán bajd a segítség. A három huszár neki ruktat a nyolc vasasnak, akik válogatott legények lévén vitézül szembeszálltak. Ádász dulakodás támadt, letaszigálták egymást a lóról, s ki gyalog, ki térden állva vagdalkozott tovább. De a kasszát nem eresztették el. Végtére is segítség jött, s végképp elnyomták a dragonyosokat. A huszárok között egy hajdúszoboszlói fiú írtóztatóan össze volt vagdalba. A ruhája csupa rongy és vér, az arcad csupa véres szafat És ilyen állapotban elélt még két hétig. Akkor meghalt szoldokon. Két hónap múlva jött a hírre az édesanyja, de már a sírját sem találta meg szegénynek. Bence Ferenc házáddal két jégér halat tisztított, amikor március 5-én reggel megszólalt az ágyú. Bence odaszólt hozzájuk: <gül> no, gyinkós út! Ach, nein, nem, nem az! Felelték a vadászok, és tovább pucolták a halat. Bence vállat vont. Hát <gül> jó, csak tisztogassák, ma jó lesz nekem. Mondta: A jágerek persze nem értették, s végig lepikkejezték a halat. No, ekkor riadót vertek, és a két legény futott a helyére. De visszaszóltak. – Gondolom, azt mondták, – mondja az öregbence. – Hogy csak készítsük el a halat így, meg úgy, mert hogy ők ebédre itthon lesznek. A bizony az asszony nem jágerosan, hanem paprikásan készítette el, és megettük szépen magunk. A két vendég, eh, szegények, fiatal gyerekek voltak, talán már a más világon ebédelt aznap. Mert hát azt az összes szemtanúk megerősítették, sok német elveszett aznap szolnoknál. Tömérdek embert beszorítottak a magyarok az agyvába. Különösen a gulyások erénél. Uh, úgy volt ott a nép, mint a kérész a vizen mondta az egyik öreg, aki tulajdon szemével látta, hogy a fegyverkovácsa a feleségével együtt belefulladt. Egy öreg halász egy maga 28 holtestet szedett ki. A csata után aztán ötödnapra a bonyból, ahol a császáriak tanyáztak, átlovagolt egy kapitány szoldok alá a Tiszához. S így szólt az ott halászgató Bózsár Jánoshoz. Aja, barátom, az asszonyom, aki podgyászkocsim menekült, belefulladt a Tiszába. Ha megtalálják, Temessék el tisztességesen. Ráismernek arról, hogy egy fekete táska van a karján, teli aranyjal, az mind a maguké lesz. Ezt a fekete táskás asszonyt ugyancsak kutathatták az olnoki atyafiak, de az öregek azt mondják, hogy nem találták. Miután az öregek elbeszéltek mindent, Amire csak emlékeztek. Kerekessel kimentünk az új temetőbe, hol az elesettek csontjai fölött csinos obeliszk emelkedik. Az emelkedett helyről jóformán az egész csatateret látni, ahol a harmadik zászlóaj szuronyjal a lovasságra távadt. Végignéztem a tiszai kijöntésektől párázatos, a szólnoki füstől ködös szemhatáron. Hol verőfény sütött le, hol elborult az ég, és a hópelyhek rémülten elpárologtak, mert a tavasz hírnöke, a kis ibolya már ütögette kék fejét a honvéd síron. A tavasz tündére nem feledkezik meg a hős fiúkról, akik életük tavaszán dalolva rohantak a halálba.